Namliko na Simon Luca uh, miongoni mwa walimu wa kwaya ya Nguvumali kutoka Tanga. Simon Luca naona DVD tayari imeshatoka. Uh, Pengine mchakato wenyewe wa DVD mpaka imetoka ulikwaje? mshukuru Mungu kazi yake imeenda vizuri na hatimaye DVD imeshatoka kama nilivyowaahidi wapenzi wasikilizaji wa Morning Star. Uh, DVD sasa ina nyimbo ngapi? Ina nyimbo kumi yenye albamu ya wimbo ule Balbo wa albamu unaoitwa Mikate. Kwa nini wimbo huu unaitwa Mikate? <laughs> <laughs> unaitwa Mikate kwa sababu unaelezea kisa cha Yesu ambapo watu walivyokuwa wanajaribu kumfuata Yesu baada ya kufata neno lake wanafata mikate. Kwa hiyo una ujumbe mzito ambao unatus katika kizazi cha leo. Na nene shooting. Umefanya LTV production mm -hmm. ya iliyopo kule Tegeta Madale. Na tayali uh, DVD ya nye, umesha imeshaisambaza katika vyombo vya habari na ni vyombo vya habari vipi hasa? Ah uh, tumeshaasambaza kwa Morning Star peke yake. Hakuna kituo kingine ambacho tumesema kwamba tunaweza tukakipeleka zaidi ya television yetu kwanza mm -hmm. baadaye tutapeleka kwenye television nyingine. Mm -hmm. yeah. Kuna wimbo ambao unazungumzia uh, hali halisi ya Tanzania. Uh, pingine huu wimbo kwa nini hasa mliamua kuimba? Tumeamua kuimba huu wimbo kwa sababu Tanzania ni nchi yetu na tunataka tuendelee kuwa na amani kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kuendelea kutukuza jina lake. Mm -hmm. Ndio maana tumewimba nyimbo wa Tanzania kusifu nchi yetu pamoja na kuendeleza kuwa na umoja na amani katika nchi yetu. Mm -hmm. Pengine DVD yenyewe uh, mlitengenezea wapi hasa ya maeneo. Locations ambazo tumelisafania ni uko huko Tanga. Ni mkoa wa Tanga tu mm -hmm. ndipo tulikofanya. Na tunaweza tutaona nini Mapango ya Mboni ama ni vivi. Kila kitu tutakiona <laughs> mapango ya Mboni <laughs> kila kitu kipo tutajaribu kuona jinsi Tanga ilivyo nzuri. Lakini <laughs> yeah. Simon luka wewe unaisha hapa Dar es Salaam. inakuwaje unafundisha kwa ya Tanga, nguvu mali lakini pia upo Dar da es Salaam hapa unakuni lingine uh, born to praise. Unafanyaje? Tanga niko waliko nilea. Kwa hiyo kule siwezi nikakwepa. Niko waliko nifanya mpaka nikajulikana Simon. Kwa hiyo Nguvu mali ndio kanisa langu ambalo linanilea mpaka sasa. Pengine sasa unawaambiaje wapenzi wasikilizaji wa Morning Star Radio walioko Tanga? Ninachowaambia kwamba waangalie ujumbe ambao upo na wajaribu kusikiliza jinsi gani Yesu yukaribu kuja katika ujumbe ambao tumwaletea katika DVD yetu. DVD imetoka. Pengine sasa utaratibu wa ku, ku, ku, kuifikisha katika maeneo mbalimbali. Mmeupanga uh, kwa ya nguvu mali mmepanga vipi? Um, actually tuna, tuna plan ya kufanya uzinduzi huku Dar es Salaam. Kwa hiyo bado tujaweka ratiba kamili kwa sababu bado tunafanya mawasiliano. Mm -hmm. Mambo akikaa sawa radio yetu ita, ita, ita habari wa wapenzi wa watazamaji na wasikilizaji pia. Mm -hmm. yeah. uh, kwa namna ambavyo mme shughulika kutengeneza DVD yenyewe. Changamoto gani ambazo mmekutana nazo? Changamoto ni nyingi. Ya kwanza kabisa kwamba sisi bado tunatokuwa tunaanza mm -hmm. lakini kwa hali ambayo tumeifanya tumefanya ni wazoefu wakubwa. Mm -hmm. Changamoto nyingine ni locations pamoja na maswala ya usafiri lakini Mungu amepigania kazi imeenda vizuri sana sana sana na imetoka katika hali ya quality nzuri. Mm -hmm. Baada ya kutoa DVD hiyo sasa, pengine mkakati mwingine wa kutairisha nyimbo mpya na kutoa DVD nyingine ukoji kwa hivi sasa kwa ya nguvu kutoka Tanga. Mwishoni mwa mwaka huu tunatazamia kutoa album nyingine ya, ya audio mm -hmm. kwa ajili ya mwakani tena ili tuweze kutoa DVD mpya. Mm -hmm. yeah. Na mchakato sasa ukoje hasa? Mazoezi tunaanza matuendelee na mazoezi. Mm -hmm. Ya. Yeah. Kwa tunafanya mazoezi kwa ajili ya DVD ya audio na DVD pia. Wito wangu ni kwamba Mungu azidi kutubariki kwa yetu nasi iweze kuwa moja ya kwaya ambazo zinaeneza ujumbe wa malaika watatu hapa Tanzania.